إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من جرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله <سؤال> فلا مذل له ومن يضلل فلا آذره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرسله الله بالحق بشير ونذير بين يدي ساعة فمن أطاعه فقد هدا ومن أصاه فقد غوى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرذع وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة عن فكر وعمل عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوسيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد تقوى وأتي الله والرسول آلاكم تفلحون فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم wa shabla l'umuri وكل ha wa kulla muhdithi mida wa kulla ridhihun dhalari, hamna ba'ad. Dragha Blachio, institucija poruditse, institucija plaka. Ya sunnet, običai, svi'k posanika, nesama sunnet Allahu posanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jel kaže, uzichni Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna ruslam min tablike, wa jaalna lahum ezwajem wa dhurbiyyem. Imi smo prije tebe Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, slali poslanike. Oni priješnji poslanici isto tako kao i te Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, imali su žene, imali su djecu. Jer vraćam na draga nema, u historiji čovječanstva stabilno društva bez stabilne porodice, bez stabilnog braka Bez porodice, žene i djece koji se činjava temen tog jednog društva. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je dao i poslanicima koji su bili vođe, koji su bili usmjerivači, koji su bili upućivači, da oni isto tako imaju porodice i da pokažu ljudima, da pokažu narodima koji su dolazili kako treba čovjek da živi na ovome dunjaluku, jer su morali pokazati se okupan, Cijelokupan sistem čovjekovog života, kako će ga provesti čovjek na ovom dunjalogu. Zato je da avao, zato je, je uzvišen Allah Subhanu Wa ta Ta'ala popisao svakom poslaniku da ima porodicu, da ima bravi i da ima djecu. I to, braćo moja draga, je osobina isto tako vjernika. Jer Allah Subhanu Wa ta Ta'ala opisuje vjernike da upućuju dobu. Da moli Allah Subhanu Wa ta Ta'ala za te svoje porodice, za te svoje za to, to svoju ženu, za to, to svoju djecu. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući vjernike: "Wallazina jaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun". Oni koji govore: "Vjernici, šta govorio svojim domama, domama: Gospđaro, daj nam da budemo sretni, da nas raspolaži naša žena, da nas raspolaži naša djeca." Jer, braćo moja draga, hajde mi Dobro dijete, poslušno dijete, jeste jedno od najvećih blagodati Allah Subhanahu wa ta'a koji podari čovjeku vjerniku na dunjalugu. Malo šta čovjeka može usvećiti, malo šta čovjeka može zadovoljiti na dunjalugu, malo šta može dati takav rahat u ovom dunjalučkom životu, kao što mu može dati hajbi poslušno dijete, koje ga obveseli, koje ga razveseli, koje mu pripomogne. Zato Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vijednike da moli Allah da im da na ovakav jedan način sreću preko njihovoj porodice. Zato, braćama draga, čovječanstvo, kada je počelo gubiti ovaj temelj, gubiti porodicu, krenuo je nizvrdu. I ni jedna kultura, nijedna civilizacija u istoriji se nije srušila, a da tom rušenju nije prethodilo rušenje porodici razvrat u porodici, rušenje djece, rušenje žena. Pogledajte. I ova sada, kršćanska, zapadna civilizacija, ako možemo tako da kažemo, strema u glavo juri u pomeru. I ona će sigurno propasti, jer propada im porodica. Pogledajte demonstracije, koji su bile juče i prekuće. Najbasovni je u historiji velike pet onih homoseksualaca, nastranih ljudi, braću moja draga, koji ne znaju šta znači porodice, koji ne znaju šta znači ono što Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kod svakog čovjeka, kod svake žene. Oni su jučer protestovali tražen nekakva prava. Svakodnjivno možemo pročitati, vidjeti na televiziji. Silovanje je već postavno normalna stvar. Obludu da ne govorimo. Čak i homoseksualizam. Ali sve više i više možemo da pročitamo, vraćamo na draga, napas, oca na kćerku gdje se dešavaju incesti, gdje majka zatrudniji na zapad braće moja draga, sa rođenim svojim sinom. To je nepoznato u islamskom svijetu, to je nepoznato među muslimanima, to je nešto što ljudski um ne može da shvati, ali može shvatiti nevjernički um, može shvatiti um, braće moja draga, koji ostavi ukut u Allaha subhanu wa ta' ala. koji ostavi vjeru Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ta' jer nema grija nakon kufra, Šta ko čovjek uradi nakon nevjerstva, nemoj se čuditi. I nema se sramote, i nema griha za takvog jednog čovjeka. Zato kažemo, braće moja draga, moramo shvatiti ovaj temelj koji nas podučava Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an. Kaže Imam Šafija, rahmatullahi alaih, i on je jedini od islamskih učenjaka gdje ćete naći, da kaže da je ibadet bolji od braka, na fila. On samo kaže, dok svi ostali učenjaci mimo imama Šafije kažu da je braku, braće umana draga, porodica, formiranje porodice bolje, vrednije djevo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, čak od, fili, od dobrovoljnog na kvili. Od dobrovolnog posta, od dobrovoljnog namaza, od učenja Kur'ana. To je stav općenito ashaba Allah poslane i kazan se. To je stav, braće umana draga, općenito svih imama, mimo kaže imama Šafije. Zato kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, onica ili uzun au kujun ne je za čovjeka da se oženi osim da je nesposoban impotentan čovjek pa ne može se oženi ili čovjek koji je griješnik koji je on grijevio u blud pa nema potrebe da se oženi Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala ma kaže la yatimun nusuk an nasik hatta yatazawaj Ne može čovjek potpuno obožavati Allah subhanahu wa ta'ala, dok ne upotpuni svoj brašni život. Jer čovjek, koliko god bio dobav vjernik, koliko god nastoje obožavati Allah subhanahu wa ta'ala, biva nepotpuna ličnost. Kažu komentatori ovog citata, riječi Ibnu Abbas, radi Allahu numar, da čovjek ne može biti skoncentrisan u srcu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog strasti koju je uzvišnja Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, braće moja draga, dok ne bude upozmunio tu svoju dužnost na neki način. Pa pogledajte onda kršćanske monahe, koji su ostavili u instituciju braka svih poslanika koji su bili prije nas. Kako onda oni mogu ispravno obožavati Allaha Kako mogu braće moja draga celi barstvo koji su uveli, koji Allaha s.p.a. spominju u Kur'anu, u Arbanijeti ni ptada'uha, Markete i Oni su izmislili to, uveli to, Nijesu oni mi to propisani. I Ali Isa nam jeste uzvihnuti Allah subhanahu wa ta'ala prije nebo što se oženio. Ali kažu učenjaci, jedan od razloga dolazka Isa alaihi salam pred sudni dan, jeste, braćom moja draga, između ostalog, što će slomiti krst, što će ubiti svinju, što će, braćom moja draga, ubiti držala itd. Braćom moja draga, jedan od razloga je da će se oželiti. Jer Isa Ali se nam uzvihnut, kao momak nije se ženio, pa će doći između ostalog na dunjalog, se sa nebesa, na krednjima dva meleka, kod vigređanje, istočnom dijelu Damarska, kao kaže Allah poslanih slovena, između ostalog da upotpuni ovaj zrned svih poslanika. I zato, braće moja draga, pogledajte, kako onda jedna takva vjera, koja poziva celi varstvu, najbolji ljudi, jer oni smatraju svoje najbolje ljude, oni koji se ne žemi, na ovakav jedan način, kako ta vjera može uopće biti vjera? Zato, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Ina čime mnogo djeci. Znao je sakupiti svoju djecu, muškarcе pogotovo, i reče im: "Djeco draga, ženite se čim budete u mogućnosti." Jer čovjek kad padne u grije, čovjek kad počinje blud, ode od njega iman, ode od njega vjera, kao što kada Allah poslanik usmeno poznat pamet hadis. I s te strane, braćo draga, moramo povesti računa mora o tim stvarima. Ovde želim napomenuti jedno mes'el, jedno pitanje koje je može proširano, jedno svatanje kod ljudi A to ne znači kada se desi da čovjek ili žena ostanu nakon smrti svoga bračnog druga. Jer u većini slučajeva umre, neko znači prije. Umre žena pa ostane čovjek ili umre muž pa ostane žena iza njega. Jer imamo jedno smatanje kod našeg naroda da se nam odda da taj čovjek udovac ili udovica se uda. Pa imate konflikti u porodici, vječerka zna doći reći babi, koji u udovac nakon njene majke da neće halaliti pravi probleme sprečavaju čovjeka i tako dalje i tako dalje. Nažalost draga to su džahilijske stvari. To su stvari koji nemaju veze sa vjerom. To je stvar pa nema nikakve veze sa sunnetom Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa traksom ashaba je mnogi od ashaba u poznoj starosti se saznali o ženid. Omer radi Allahu te alayhu oženio je ćerku je radi Allahu te alayhu koja je bila djevojčica bio je bio je halifa, imao je preko 55 godina tada. Pa je poslao Alija svoju čirku jedan, je, nakon što je poslala punoljetna, kaže otiđi to i to čovjeku nije znala da je udao, tako dalje, pa kada se vratila, kaže poslao se ime starcu. Što jazno puči da ome radi Allahu Te'al'an kao star čovjek se oženio. Adiqa binti zid, koja bila udata prvo za Čafer, o minuji talibom radi Allahu Te'al'an. Pa kada je poginuo ubici na muti, vraća moja draga, Udala se kasnije za Omera, pa kada je Omer radijallahu talanu poginao, Udela se Zaliju Allahu talanu, tri puta tri vraka imala je za sebe, na okviran način. I nema sramoti u tim stvarima. Ali mi često puta, braćima draga, ostavljajući srnata Allaho poslanika srnata. Dovodimo ljudom nezgodnu situaciju, smatramo da je nešto sramota, a nije kod Allaha sramota. Kako može biti onda kod ljudi? Kako može biti sramota u selu, u mahal i tako dalje? I spremni smo možda da činimo zulum svome babi, što ne možemo preći preko toga da se čovjek oženi nakon naše majke i ne se majka udako ima potrebe za takvim nekim stvarima a ona je za hadr oca i to mi slišno znači moja draga moramo izbacivati jahilijski običaje jer čovjek mora da zna da je propis ono što kaže Allah i kaže poslanik uselame a ne ono što kaže mahala ne ono što kaže selo ne ono što kaže narod jer većina ljudi je vraćao moja draga uvijek u zavod u stranpotici većina ljudi snijedi običaje inna ođedna, inna ođedna aliharaba, inna ođedna abajna ala umme, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za mušljike da govore, mi smo našli naš narod na jednom putu. Naš narod je neki stvari sebi shvatio, naš narod je to sebi ukorijenio, i onda da god dođe mimo tih korijena, mimo te mahanske priči, mimo te mahanske običaje, kažu da to nije u redu. Ko kaže da nije u redu? Nije u redu ono što kaže Allah. Ono što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa makar, braće moja draga, svi ljudi rekli, čitavo se reklo da je nešto u redu i obrnuta stvar. I s tje strane, kažem, ukod vedimo računa ovom jednoj džahidijskoj navici, džahidijskom običaju koji se nalazi, nalazi među našim narodom. Ja. Jedno od izlamskućenja kad spominem pih tri osnovnih goristi, braće moja draga, braka, a jedno, naravno, prva, prvo mjestu, jeste dijete, potomstvo koje dolazi Na početku školske godine u okupiranom dijelu Bosne i Hercegovine preko 70 škola je zatvoreno. Pa u okupiranom dijelu genocidnoj noćidno je se na mjesec škola zatvoreno jer nemaju više djece da mogu oformiti razred. Mnoge je sada njeovi radnika, prosjednih radnika koji su ostali bez posla. Šta to počuje? Ukućuje braća Maja daga. Da pala Allahu subhanahu wa ta'ala muslimana, boženjaka, sve više i više mladi, djece dolazi, prida šta je postojni. Mi ne znamo više kako iznaći rješenje da otvaramo nove škole. Čak i djecima gdje su muslimane manjine. Pojavljaju se potrebe zatvaranja novih škola. Oni zatvaraju. Bez obzira što je prije mjesec dana njihov preko drine tamo presjednik donšao na pali otvorio školu, braćuma draga nazvali je Srbija. Mogu otvarati na takav jedan način, ali zapamtite, ako budu muslimani slušali hadis Allaho poslanika, sunnet Allaho poslanika, su se nam smijedili na ovakav jedan način, koristili, odnosno iskoristavali koristivog braka, plodove, sigurno, braće moja draga, da to djete, da ta djeca, da to potomstvo koje dolazi, izčisti čestitih porodica, inša Teala će odigrati veliku i značajnu ulogu kada je u pitanju obstanaka Allahove subhanahu wa ta'ala, vjerujte, tako ođer, jedna od koristi braka, vraću moja draga, jeste formirani kući. Jer, pogledajte, kad mladiću, momku možda, od 20-25 godina, nije bitno, na to odite teret na liječe, kad mu date da još nekoga vodi. Onda čovjeku dolazi tada osjećaj odgovornosti. Tada čovjek pošli da razmišlja svojom glavom, nema više babe, nema više majke. Tada čovjek postaje ozbiljna lišnost. Pošli da razmišlja za nafako, pa kada mu dođe djete, postaje na jedan način stari, ozbiljniji. To upučuje braće moja draga da isto tako taj brak nosi i tog jednog aspekta korist. I onda, naravno, čovjek se trudi, trči za nafakom, pravi kuću. I sigurno, to je jedan od razloga, braće moja draga, da čovjek ne skrine sa pravog akuta. Jer duša, ako ne budeš zaposlijao čime treba, ako ne budeš zaposlijao svoje djete u haj, Ne bude išao za korisnim stvarima, sigurno ćete ti tamo i ne treba. Zato kažu učenjaci dušu ako lezeposiš za čime treba, sigurno ćete ona sama zapositi sa za onim čime ne treba, jer duša nikada ne miruje. Molimo Allahu subhanahu teala da popravi naše stanje. Alhamdulillah Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'de. Braćima, draga, došao hadith koga bilo žima muslimo sallam sahihu, gdje kaže Allahu Poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Men ala jari je teim. Ko bude odgoju dvije djevojčice, dvije kćeri svoje, hatta te bluha, sredok ne postanu punoletni. Kaže Allahu Poslanih sallam, doći na sudji dana, ta yom al Hala Allah, Hakeba. Ja i on ćemo biti ovako. Pa je poslanik slova svevna spojio ova dva prsta. Dvije curice, dvije kićeri koje ti Allah subhanomu ta'ala dao, je često puta, čak i kod nas, na nekim područjima Bosne, imate svatanje da je sramota i mu nije baš drago kad mu dođe žensko dijete. I tome slično. Kaže Allah poslanik slova svevna, ko bude odgojio dok ne budu postane punoljetne, pogledajte. Izvede na selamet, braće moja draga, dvije kćeri svoje. Doće na sunni dan, ja i on zajedno. A druga predaja, had izbilježi Ibn Higbar, sume sahihu, braće moja draga, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude odgojio tri kćeri, ili dvije kćeri, čak i dvije kćeri, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i bude prema njima lijepo postupao, ponadajte, i bude se bojala Allaha subhanahu wa ta'ala uči u džennu rijeko posupao podrazumijeva brać draga da čini iz uluma je zna se desiti da znamo napraviti ženskom djete tu zulum u odnosu na mušku da znamo često puta ostaviti i miras nasljedstvo veće kaže njoj ne treba ona suda ali tako dalje ili se prisiljava kćerka ili se direktno i indirektno usmjerava da halali, i da ostavi nasje susvoje bratovi tako dalje Braćo moja draga, sve to nepravda, sve to zulum. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao u njoj, to je njeno. To podrazumijeva, braćo moja draga, lijepo ponašanje u svakom aspektu. Bez pravjenja razlike između muške i ženske djece, ući će u džernu. Ko se bude boljao Allah subhanahu wa ta'ala za te tri kćeri ili dvije kćeri, kaže Allah poslanih s.a. ući će u džernu. To je prilika, braćo, svima nama ili mnogima od nas Da na takav jedan način pokušamo sebi zaraditi džennet na sunnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da popravi naše kuće, da popravi naše porodice. Da, da, da imamo jake, <coughs> stabilne muslimanske familije, muslimanske porodice. Donose <coughs> salat na Allah poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Jer ko nadi ga donese jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala nadi ga donese 10 salavata. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وائتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون razumije, narod koji ne gleda stvarnost, koji ne gleda što se dešava, može ponovo doživjeti to se desilo, ono što se desilo od 92. do 95. godine. Molim Allah subhanu wa ta'ala da pokravi stanje muslimana, molim Allah subhanu wa ta'ala da pomogni muslimana na svakom mjestu, molim Allah subhanu wa ta'ala da, da ostane ovdje islam novim ovim prostorima do sudnjega dana. Da polu kavliha da ustakfiru wa li, da kom sanu mi, Nalasa الله <سؤال> qasanihka sallalahu ala wasalam Hidkona lika donasiyyadan salavatullahu subhanahu wa ta'ala Nalika donasiyyadan salavatullahu Allahumun محمد ala Muhammad wa ala Muhammad Kama salli'te ala Ibrahim wa ala Al-Ibrahim Innaka hamidun majid Wabarak ala Muhammad wa ala Muhammad Wa barakta ala Ibrahim wa ala Al-Ibrahim Innaka hamidun majid Innallahu amur biladli walihsan Wa yita'idhi alqurba Wa yanhan alfahshai wal nunkeri wal